Nu har jag bara två sådana här svårpluppar. Det är mitt nät nu som börjar. Vi provar. Du säger till mig om vi du börjar provar. svaja. Ja. ja, då får vi bara vara tysta en stund och så fortsätter vi sen. Nu har det startat upp. Har du det? det? Mm. Mm. Hej Therese! Hej Louise! Är det dags att spela in avsnitt fyra nu? Det är det. Och idag kommer vi prata om eh, under temat makt korrumperar. Det blåser på toppen och så frågar vi oss om man kan ha riktiga vänner i politiken. Och så kommer vi prata om eh, eh, ja, lite dilemma man, man, man kan råka ut för om man till exempel ska rösta men något som man kan inte hjärtat känna att man inte vill. Eller att man ska fatta ett obekvämt beslut som man ändå vet att man måste fatta. Men det får konsekvenser. Vad tror vi om det? Det blir bra. Det låter spännande. Ja. Men du, innan vi börjar med det så vill jag tacka dig så innerligt. För att du var en av dem som gjorde min 50-årsfest till ett oförglömligt minne för mig. Jag hade jättekul. Så för er, och för er som inte vet om detta så har jag ju fyllt 50 och jag har haft en för mig en stor fest. Och Therese och Louise Åsenfors var mina toastmadam Och de gjorde det helt fantastiskt roligt. Eh, temat var Tusen och en natt. Och bland annat hade ni gjort en flygande matta till mig. Som, som ni rullade runt mig på. Mm. Jag blev lite åksjuk ett tag. Men det och var vi fick träna oss lite grann extra <laughs> så i armarna. Även om och så... vissa gäster trodde att den var Ja. <laughs> <laughs> och så roliga tal och... Och ni liksom sjöng och underhåll och alla var liksom utklädda så fint. Och, ja, det är jätteroligt. Tusen, tusen tack för det. Ja, tack för att vi fick vara med. Vi hade jätteroligt. Det, det är klart. Det var jättekul faktiskt. Att, är kul. Ja, men vi, det är våra nya karriär så att vi tänker att när vi inte tjänar pengar på politiken längre så kommer vi tjäna pengar på att vara ja, festfixare. Och när jag fyller 70 eller 60 så kan jag anlita er igen om jag nu orkar ha en sån här fest mer. Ja, nu kommer bara, det bli dyrt. Jag var, ja, och jag var trött en hel vecka efteråt. Men det är väl så det ska vara när man fyller 50. Ja, det får det vara. Ja. Det, det är bara för att du fyller 50. För att du fyllde 20 så hade du inte varit 30 i veckan. Nej, hade jag inte. Då hade det varit på den nästa dag igen. Det är det så. Nu orkar man ju ingenting längre. Ja. Men det, och det för oss lite grann in på, tänker jag, ett av teman vi skulle prata om idag. Kan man ha riktiga vänner i politiken? Vad tänker du om det, Theres? Ja, men alltså det, det, det tänker jag att det är klart att man kan ha. Men det är väl som allt annat en... Alltså en del är vänner, en del är bekanta och en del är eh, egentligen ovänner eller vad man ska säga. Men eh, alltså, för, min upplevelse är ju att jag har en hel del väldigt nära vänner inom politiken. Jag pratar med någon häromdagen om det. Att, eh, Jo, det var min syster som jag pratade om. Min lilla syster, och hon var lite så här: men Vi träffas aldrig och jag har lite dåligt samvete. och Hon pluggar och, och, och jag jobbar ju hela tiden så att jag har inte riktigt tid att vara social. Och inte hon heller, då, uppenbarligen. Och så här, så här, ja, men jag umgås ju bara med, med folk i politiken. <laughs> men man får ju omge sig av människor som man tycker rätt så är bra om i politiken också, tänker jag. E och där har jag ju rätt så många nära vänner. Men det finns också eh, vänner inom situationstecken som man inte kan lita på. Så är det. Eller som inte skulle sakna en om man skulle försvinna. Eh, så är det alltid. Men eh, ja. de säger ju det att eh, håll dina ovänner nära. Håll dina vänner men, nära och dina ovänner är ännu närmare. Ja men precis. Ja. Eh, ja. ja eh, och... Eh, men jag känner att ja det kan man väl kanske göra. Men jag tycker nog att man ska hålla de vännerna man har i politiken närmast. För att man ska ha fina relationer med människor. Det tycker jag. om man ska vara ärlig. Men det politiska spelet är eh, inte alltid ärligt tyvärr. Som man hade önskat. Men det, det är ju det man vill förändra helt enkelt. Ja och det, är där, och det är därför jag. Det var därför jag tyckte det var intressant att prata om detta. För. Mm. För, men jag upplever också att jag har nära vänner i politiken och du är en av dem. Och det finns flera stycken här i Tanum som jag verkligen ser som mina, mina nära vänner. I riksdagen är jag inte riktigt lika säker på att det är lika lätt. Men jag, men jag, har ju, jag känner ju att jag har fått en riktigt nära vän i, i, i riksdagen. Som jag faktiskt tänker så här: jag kommer att säga, att vi, vi är liksom nära vänner. Och det är absolut inte, det handlar inte om att man inte litar på människor eller att det, att det är fel på några andra. Men, men, men jag kan uppleva att, att det är en konkurrenssituation. Och det är liksom ett, ett, ett spel och det handlar om makt. Men när jag säger det så menar jag inte att jag tycker att det är fult eller att jag tycker att det är. I, i, behöver vara något fel utan, utan liksom, det är de rollerna man har vi, vi jobbar också i en förtroendebransch liksom. vi kan åka in vi åker in och ut som vantar om, om väljarna och partimedlemmar tycker så det är ganska skoningslöst liksom. och jag har så hemma här på hemmaplan känner jag, ja, jag, har, faktiskt, jag jag tycker att jag har nära vänner i politiken och, och som jag sa du är en av dem eh, och vad var jag tänkte på men, jag, men, men sen jag började i så har jag märkt att mina vänner på hemmaplan har blivit så mycket viktigare för mig och, och det har jag tänkt det beror på att jag inte träffar dem så ofta längre men, men jag har alltid haft mycket att göra så, och jag är inte jättesocial på helger och kvällar. Jag, är, kvällar jag är en ganska tråkig person så jag förstår inte varför jag inte har så många vänner egentligen men jag har det men så det är inte så att, vi, att jag umgås i jättemycket med människor faktiskt. Men man har sina vänner ändå. och nu när jag är borta mycket och tänker på dem så, så är de så viktiga. För de finns där eh, oavsett vad jag presterar eller inte. Liksom. De är ju mina vänner. De är inte vänner för att jag är riksdag eller för att jag råkar känna den eller den. Eller för att jag råkar ha den positionen. Eller för att någon annan vill ha min position. och, och, och och ska liksom fjäska eller liksom, ja du vet. Mm. Ehm, och jag, men jag vill inte bli en, en misstänksam person som tänker att vad vill den här personen nu? Eller kan, kan man lita på den eller så? Utan jag tänker så här också att jag, jag väljer att lita på vissa personer. Nu väljer jag att lita på dig. Och är det så att... att att jag har valt fel så får, jag väl, så, så får jag stå mitt kast då. Det är ingen idé att liksom bli arg eller, eller hata någon. Utan, utan det, det är liksom, och jag tänker politiken så är det som det är. Det är så mycket som, som står på spel för människor. Det handlar om så alltså många delar. Eh, och det blåser på toppen. Eh, har jag också tänkt på en del i sista. Och om man nu om man ska tänka att både du och jag har, relativt, vi har höga politiska positioner på där vi befinner oss. Och, och, och det, det blåser på toppen. Och det, det kommer det göra. Och det är viktigt att vi är liksom förankrade. Och inte säljer vår själ. Och inte beter oss illa och svinaktigt. Såklart. Men, och det är nämligen. Det har varit folk som har sagt det här till mig. Det är därför jag ville prata om det idag. Att ha inga vänner i politiken. Vill du ha vänner så skaffa en hund. Och, och ha dina vänner hemma istället. Och lita inte på någon. Och, och, och, men så kan jag inte känna jag inte heller. Att jag vill gå omkring och vara. Utan... Jag tror att de har träffat fel politiker. Bara. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> om man tänker på det viset jag. Och jag, ja, och jag har tänkt mycket. Jag har kanske övertänkt på det. Men det handlar ju inte om att jag inte tycker att de människorna som jag jobbar med i mitt utskott till exempel. De fantastiska människorna tycker jätte jättemycket om dem. Och, och, ja, nej. Jag håller ju nog med på det där. Jag tror också att man kan ha vänner. Politiken. Det, för, ja för det måste man ju kunna hitta mm. vänner. I politiken mm. precis som man gör i arbetslivet eller som man mm. träffar när man var yngre i skolan. alltså När man är på mötesplatser så, så är det ofrånkomligt att man träffar människor som man tycker mer eller mindre om. Mm. Just nu i det här när, när man arbetar som politiker då, då är ju det ens arbetsplats och det är ju oftast där man träffar vänner nu på det sättet. Jag är ju inte ute på krogen speciellt mycket och är man full så träffar man inte så mycket vänner eller inte som är varaktiga i alla fall. Eh, utan det är ju när man är i skolan eller när man är på sin arbetsplats och så där, eller om man har barn och, och, och, och småbarn och man kanske är i ett sammanhang och så där, då träffar man föräldrar och så blir man vänner och så med varandra. Men, men, men det är ju i de här kontakterna som gör att man, man hittar vänner och det är klart att man kan hitta vänner i politiken också. Men man får ju sålla naturligtvis och känna att ja, men den här personen. Den vill mig. Den kan, man kan, jag, jag, jag, jag har jättelätt att vara vänner med människor. Jag är sällan ovänner. Men det är klart att jag kan känna att vissa människor så. Ja, alltså jag kan inte lita helt fullt på dem. Så är det ju. Och en del kan jag känna att ja, men det är väl klart att vi kan sitta och prata här på, på jobbet. Men jag skulle aldrig bjuda hem på kaffe eller middag till mig själv. Så är det ju. Men, men jag tror att man behöver det som politiker och politikerkollegor. Mm. Som man kan lita på. Som, som att jag har dig eller jag har Louise Åsenfors. Och, eh, det finns några andra här hemma. och, så, och, och Lisa som, som vi har i våran peppiga frukostklubb mm. och så. Sen är ni, ni är ju helt olika människor också. Så att Jag är ju här som en kamelont, att när det är någonting alltså, så, så har jag avmöt till den ena, och sen har jag avmöt den andra för att få hjälp och stöd och råd. Och det är ju så det ska vara, men ju, för mig så, så gäller det också att man är öppen och ärlig med vem man är och att man inte luras. Utan om man är genuina vänner så är man det, och då. Eh, och då kan man ju också få stöttning och stöd. Så, så när jag vill kräkas en stund. Då vet ju jag vilka politiker, kollegor jag kan ringa till och kräkas. Mm. Och vilka jag absolut inte kommer ringa till. Så är det ju. Men när man har de här tunga uppdragen som vi har. Eh, då, då kan man inte bara förlita sig på sin hund. Och min man hade inte Nej. riktigt med honom. jag hade suttit och pratat med honom om alla svårigheter som är i politiken när det gäller de här sakerna. Det politiska spelet. För han vill knappt höra vilka beslut vi har tagit. Och ska jag berätta hur mycket skit det är som pågår så skakar han bara på huvudet och säger vad gör du ens där Therese? Varför håller mm. du på så här Och då är det svårt att säga att ja men det är för att jag vill förändra saker. Jo men jag ja och jag håller nog med dig och jag har också jag, men jag tror också att både du och jag är som du säger, vi lite kameleonter och vi, jag kan umgås med de flesta människor och det kan du också göra och jag har inte kanske jag har några, några vänner som, som nog vet som vet väldigt mycket om mig, både mina tillkortakommanden och, och mina bra saker eh, sen så har jag ju ganska många vänner och bekanta såsom, som kanske jag kan, kan ibland tänka så här. Men, men jag har nog. När det gäller politik och så. Är det någon som jag inte kan lita på. Eller som skulle säga något. Alltså ja men då får det väl vara så då. Jag, jag tror faktiskt inte att jag tar så illa vid mig. Däremot så tar jag illa vid mig. Om någon skulle, skulle angripa mig. På ett personligt plan. Och, och, och berätta någonting. Som, som inte är politiskt. Inte att man vill auta för att man vill ha min position. Eller för att man vill sno en idé. Eller. eller eller något sånt där i politiken. Utan att man vill liksom sätta dit mig på något vis. För att någonting som, är, som, som är, rör mig liksom mer. Ja och kommunstyrelsens ordförande. Och nu, nu pratar vi för det jag tänkte tänkt jag, jag pratar med dig nu så pratar jag om partikamrater. Jag pratar inte ens om de i andra partier. Men jag och som är kommunstyrelsens ordförande här i Tanum. Hon är i i Moderaterna. Och vi, det är klart att vi har en. En tävling mellan oss ibland. I valrörelsen. Och i de politiska debatterna. Liksom. Och jag kan vara ganska hård mot henne. Och hon kan liksom pika mig tillbaka. Och, och, och man kan liksom vara lite irriterad. Och hon kan definitivt irritera mig också. Men det är ju liksom den politiska... Det är för mig det politiska spelet. Eller det, det vi visar upp. Eller liksom det skådespelet. Eller där skillnaderna ska synas i en debatt. Liksom. Mm. Sen sa hon och jag... Så jag har jag anförtrott mig vissa saker till henne och hon har anförtrott sig saker till mig. Som, som jag vet att hon aldrig någonsin kommer hugga mig i ryggen för eller, eller, eller, eller använda emot mig i politiken. Eller överhuvudtaget berätta om för någon annan. Och det gör inte jag heller för det är hon det hon har anförtrott mig. Och det är Alltså otroligt värdefullt med en sån person. Även som inte är socialdemokrat så, som man kan ha den med. Och, och vi har ju också vi har haft en sån stämning här. att Även om vi sen när vi har haft hårda debatter så har vi ändå kunnat gå ut och dricka kaffe ihop. Och så är det bra. Liksom. Och, men jag upplever inte faktiskt det i riksdagen. Utan där är det mycket mer polariserat än vad jag är van vid. Så jag tror det är därför jag känner liksom... Mm. En liten osäkerhet. Så där. Det, på något vis så är det. Eh, lite tuffare. och Lite mer konkurrens. Både mellan partier men också inom. Inom partierna liksom. Vad man ska göra. och Vem som säger vad och vem som säger vem. Eller vem som får den positionen och sådär. Men jag menar. Jag, jag, jag förstår att det är så det är. Och, och, det, och det handlar ju faktiskt om makt. Och makt kan man tycka är ett fult ord. Men vi behöver ju också makt för att man ska kunna påverka. Och kunna förändra. Du är med vad jag vill säga. Ja. Ja, jag, jag, jag är inte van. Jag tror inte jag är van riktigt. Där jag är. Liksom. Jag hittar inte riktigt rollen. så där. Men, men det är klart. Um, alltså, att. Men det som du beskriver. Jag förstår ju. Vi har ju en, en före detta riksdagsledamot här hos oss. Och jag förstår ju att han har ju varit vän med, med, med alltså, folk från alla olika partibeteckningar. För det är, ju inte, det är ju inte vilken politisk uppfattning du har som gör om du är en bra människa eller inte. Sen alltså, så, så tänker jag så här. Alla är socialdemokrater i botten. De har bara inte kommit ja. på det. Men... Så, säg upp, men jag tycker så här. Alla svenskar är någonstans socialdemokrater. Men så brukar jag säga till mina vänner alla svenskar är socialdemokrater. Man är så inne in i det här systemet vi har med fri sjukvård och fri skola. Alltså, de tycker inte det, de, mina vänner som inte är socialdemokrater. De, jag har ganska Nej. många vänner som inte är socialdemokrater. Så jag, det, är, det är inga problem. Alls. Men hade, hade det socialdemokratiska systemet som implementerades för många många år sedan försvunnit så hade de ju märkt det och inte tyckt vissa saker var bra. Naturligtvis en del tycker de att ja, mm. man ska ta bort det men, men en del saker hade de nog ifrågasatt så att det, så, är, så är det ju. Men, men det, jag tänker att eh, eh, man kan ju märka det hemma vid i alla fall eh, har jag märkt det hos mig och även i partidistriktet och så just det här. när eh, när platser ska sättas. Mm. Då blir ju folk så förbyggda. Ja, men det är, det är ett sånt så... exempel. Man undrar om man ja. känner dem. Så att jag ja. kan tänka mig att i riksdagen så måste du vara så hela tiden egentligen. Mm. För att där är du hela tiden måste vara på vakt med din post. För att det är så, liksom, ett sådant högt uppdrag. Mm. Eh, I kommunen så är det så att har du fått ditt uppdrag så kommer du liksom inte så mycket längre med det. Utan där är du och så kanske du... Eh, ja... Nej, nej men det är ju inte riktigt på samma sätt. I en kommun i alla fall. Men, men man märker ju tendenserna vid varje val. Mm. Att eh, en del blir ju inte speciellt roliga. Och jag hatar det så. Men det blir inte. Men, men det, är, det är ett jättebra exempel. För, för det blir ju så då. När man ska sätta lyft. Människor blir besvikna. Och så vill man ha en position. Och så får man inte den. Och så kommer någon annan före. Och så blir det ett. Politiskt spel även på lokal nivå, även om det inte tar kanske så jättestora proportioner. alltid. Men det, det blir ju det, och det är jobbigt, det är jävligt utmattande och jobbigt. För vår, tänker man så här: Vi alla socialdemokrater, vi, vi har ju samma värderingar. Vi vill ju driva samhället åt samma håll, och vi borde egentligen verkligen tycka om varandra. Och så där. Men, men när, det, när det handlar om makt och när det handlar om positioner så... Så, hörde, så är det svårt. Jag såg på om det var politikbyrån eller någonting igår. När det handlade om, om, om en annat parti. Så handlade det om, om spelet i Moderaternas ungdomsförbund. Och ett, så, så fruktansvärda grejer. Liksom, som försiggår för mm. makt. Det har jag aldrig varit med om. Och jag vill också bara poängtera att jag har aldrig. Jag känner ju inte av någonting. Det är inte det att jag går oro mig. Eller tycker att det är jobbigt. Nu har jag bara liksom funderat på det. eftersom mm. Vissa säger ha vännerna hemma, inte i riksdagen. Och vissa säger klart man kan ha vänner i riksdagen. Och jag har, alltså, nog, landat till att jag, jag har nog landat i det att jo, jag kommer visst ha vänner i politiken. Och, och, och men alltid, när man kastar sig in i relationer så klart kan man ju alltid bli besviken. Det får man ju ta. Men om man inte vågar kasta sig in i relationer och lita på människor. Då, då det är det ju ännu värre. Det är värre att aldrig våga försöka skaffa vänner än och eventuellt råka missa några tänker jag. Precis. Och det måste ju alltid finnas bra människor där uppe också alla är säkert inte klar, bra men det, men det måste ju finnas bra människor också klar. som man kan men, connecta med och jag ja. tänker att oavsett av partibeteckning då om man nu träffar någon som inte tillhör ens eget så, så tänker jag att alltså, man är i samma position och man mm. möter många samma problem och jag tänker det är svårt för dig att och kanske ringa till mig och säga Tres, jag har det så här i riksdagen för jag är kommunalråd och du är riksdagsledamot. Mm. Det är klart att det är skillnad. och det är lättare för dig att kanske att ringa till Jan Oloft som, som har varit riksdagsledamot för oss i Soternäst för länge sedan. Men, fast det var ju ändå några år sedan så att det är klart att det är det är liksom saker förändras väldigt snabbt också så att man måste ha någon vän ja. eh, och det, det är klart och. att det finns men, men man måste bara hitta de där genuina personerna mm. också som inte slåss för sina platser hela tiden utan är där för att de faktiskt förtjänar det eh, för det, det kan jag har jag alltid tyckt just det här när det är val och sådär så tänker jag så så jag blir jag vald så blir jag vald. Blir jag nominerad så blir jag nominerad. Och då vill jag bli nominerad. Inte för att jag har slått till liksom varenda pris. För att få den platsen. Utan för att jag förtjänar det. För att mm. folk tycker att det jag gör är bra. Annars så ska jag inte vara där. Då tänker jag att då ska jag göra någonting annat istället. Så känner jag mig också. väl mig själv. Och jag vill också säga. Jag tycker faktiskt. Alla människor som jag har träffat i riksdagen tycker jag har varit mm. Nu, Jag tycker alla, jag tycker att det är fantastiska människor. Liksom, och det är jättemånga som man, som man har lärt känna nu lite grann och har skitkul med rent ut sagt. Så, så jag vill bara säga om någon lyssnar på detta och tänker. Men vad säger Louise? Tycker hon inte hon att, liksom, att vi är hennes vänner? Jo det tycker jag. Och bara mina utskottskamrater som jag sa. Det, vi är ju ett fantastiskt gäng. Eh, jag, nu när vi sitter, jag faktiskt fick precis ett glad postmeddelande från, från vår gruppledare nu i utskottet eh, nu ringer någon klocka hos dig tror jag ja. och så det, det är klart att eh, det, det är bara det kanske är när, när eh, men som jag sa innan det, det blåser på toppen ibland och jag vill liksom jag tror man får vara beredd på det och hur man, man måste stå med fötterna på jorden och, och se saker och ting för vad det är och jag har ju lovat mig själv, och det tror jag har sagt i tidigare poddavsnitt, det här är ett förtroendeuppdrag, det kan ta slut när som helst och jag får inte stå och falla med det utan man ska, ska ha jävligt kul så länge det varar och göra mitt bästa. Och det tänker jag, så tror jag du med ska, ska tänka, det är ett förtroendeuppdrag. Om man tur så blir man omvald, annars så får ja, man göra precis. något annat. Ja för jag man inte ett gott arbete så Nej. blir det ju utbytt eh, mm. nästa gång. Så är ja, det ju. Så är det. Eh, ja. Och det är så det ska vara också. Ja. jag skulle inte, eh, hade de sagt det redan idag Therese du gör ett jävla dåligt jobb. Så hade jag faktiskt tackat mm. för mig för mm. att då, då är det liksom, då, då ska inte jag ha den posten. Nej. Men det är många som inte gör det men, eh, men det är många som gör det också så att mm. jag tänker att... Eh, och vet vad jag tycker Therese? Om jag ska, nu har vi, ju, har vi ju lite grann kanske låter det som att. Om jag inte ger ett bra problem, jag tycker vi gör ett jävligt bra jobb. Både du och jag måste jag få säga. Vi måste kunna lyfta oss lite. Jag är faktiskt stolt ja. över min insats över det här det här halvåret, jag har haft fyra debatter och jag har skrivit interpellationer, jag har skrivit frågor och jag har läst från sjutton när jag har varit på en, en jädra massa kulturmingel <laughs> men det är ju viktigt, det är en viktig man måste lära känna människor och du har ju liksom där du sitter nu och blir blivit kommunstyrelsens ordförande av fanns var bra Ja, det, jo, jo, ja. Men det, det, det är ju klart. Alltså, men det, det är ju så. Som, alltså, hade vi inte gjort det bra så hade vi inte heller haft de här platserna Nej. som se så Utan jag känner att jag gör ett gott arbete där jag är mm. och jag, eh, folk säger att det är bra. Och jag känner själv det att ja, men det här passar mig. Jag gör det bra. Mm. Så är det. Eh, och annars hade jag inte varit där tänker jag. Då hade jag märkt det. <laughs> du, det var nästa grej som jag, som jag sa i början. Vad sa jag nu då? Kan man ha vänner i politiken? Det blåser på toppen. Och så sa, och så sa jag också att makt korrumperar. Eh, mm. Vad betyder det, den meningen för dig? Eh, ja, nej men alltså att när man, för mig så betyder det ju lite att när man får makt så... Så kan man ju bli lite tokig. Ja. <laughs> ja. Det, så, så, då, och det, det har jag sagt. För, så blir jag sån där mm. så, så måste folk säga till mig. Och visa minsta antydan till att bli på det viset. Mm. För att det, det, ja, nej, det kan ju bli riktigt dåligt i slutet. Men man, ja. Men makt korrumperar ju... ser det? Och, nej men jag ser det nu om man, om, man, om man tar det som en sanning att makt korrumperar. Eh, så tänker jag att man, man kommer ganska långt i alla fall. Med att tänka på det ibland. Eh, och då menar jag inte att, man, att, att man, blir, man, man får muter. Att någon ger en flera hundratusen för att man ska fatta ett beslut. För det blir liksom så uppenbart. Liksom, mm. ett, ett brott. Men vilka människor man rör sig med och, och vilka som man låter påverka en och, och vilka som lobbar på en och, och, och att man får försöka landa i. Men vänta nu, vem är det egentligen jag representerar? Vem är, det, vem är jag här för? Och de människorna som både du och jag känner mest för i hjärtat som vi representerar, det är inte de som lobbar på oss. Nej. Eller, eller liksom fjäskar eller bjuder oss på mingel. Mm. Det är inte det, utan det är kanske till och med de som, som föraktar oss lite och kanske inte ens går och röstar. Det är de människorna som vi eh, mm. kanske månar mest om. De, de som är svaga och utsatta. Och, eh, men, men jag har funderat mycket kring det. Med, ja. Men jag tror att man, om man, medvetenheten eh, tror jag kommer hjälpa oss mycket, det. Ja, men jag tror att också det, det. För att alltså det... Det är ju oerhört svårt det här när man eh, som eh, alltså, oavsett tänker jag partibeteckning men om jag går ifrån mitt eget att man är arbetarklass och man inte har haft så eh, bra med pengar kanske alltid eh, och så får man mycket pengar och, och man får makt och kan liksom få mer pengar och man kan få väldigt mycket förmåner om man skulle eh, vilja det. Så en del glömmer att eh, man glömmer av det där andra. Mm. Och det tror jag att det är viktigt att man alltid kommer ihåg vart man kommer ifrån. Och vilka det. varför gör jag det här från början? Jag gör det för någon annan. Mm. Eh, eh, och det är inte de som bjuder på drinkar och tilltugg. Utan det är någon annan som knappt har råd att köpa drinkar och tilltugg. Jag tänkte på det igår när vi var inne och Stora jag på min tös. Jag, då, jag brukar alltid åka storhandla eh, på Torp köpcentrum i närheten. Och då handlar jag på Jag tror jag betalar 6 000. 6 000, så mycket pengar har jag aldrig betalat för en storhandling förut. Det är helt galet vad det har gått mm. upp i. Och då tänkte jag för mig själv. Men tänk alla de där som inte... Hade det varit jag för några år sedan? Nu, jag är ju kommunalråd idag och jag har ändå pengar att betala idag. Men det hade inte jag för några år sedan. Eh, och, och även om jag har det idag så finns det fortfarande de som har det som jag hade det för några år sedan. Och kanske ännu värre än vad jag hade det för några år sedan. Som inte kan köpa sin påskmat. De kan inte köpa en, en paket med prinsgarv för hundra kronor. Eh, om man är fem personer hemma. Eh, alltså nej men det känns tråkigt men jag tror att det är så för en del och det kan man ju se ibland när det kommer skandaler jag hade ju i våra fackförbund för inte så länge sedan där de fick lite extra förmåner och fick lite extra drinkar och det var lite bjudningar dit och man hade missat att betala någon hotellnatt där och sådär. Och då kan man tänka såhär, gud hur gick det här till och varför missar man det? Men, men jag tror att det blir så efter ett tag. Mm. En del blir det och en del inte. Man får bara kämpa med att inte bli så. Faktiskt. Precis. Men vi var ju på ett möte igår och jag tyckte att det var så bra sagt när en av de politikerna som satt i det rummet och som var socialdemokrat också naturligtvis sa det. Att vi kanske behöver tänka på vilken världsbild vi vill ha eller samhällsbild vi vill Liksom sätta för oss. Mm. Är det för eh, de som eh, tycker att det är för dyr bensin eller är det för de som inte har råd att köpa en mm. bil för att tanka sin bil. Mm. Och, och det får mig lite att studsa till för att det är ju så det är. Väldigt det är så bra jag jag Tänker, Men det var, liksom, mm. det var så konkret ja. Sagt, ja, han Så, så att jag kan ta med mig det ja. och det gick liksom rakt in i hjärtat, Jag tänkte, det ska jag ha med mig ja. i framtiden. Hur vill och jag sätta samhälls, De människorna mm. han pratade om då. Det, var, det är de som åker bussen. Mm. Ja. Och, eller Skicka. cyklar genom stan. Som inte har råd med bilar. Jag, jag, jag, jag, jag tycker också att jag blir glad när han sa det. Vi får inte tappa det fotfästet Och vi får inte vänja oss. Varken du eller jag. Med den, det arvordet vi har nu. Det tänker jag faktiskt på. Jag får inte vänja mm. mig vid detta. Jag har, aldrig, jag har aldrig tjänat så mycket pengar i mitt liv. Nu. Man får inte vända det. Man får inte vänja sig med en del av det ger jag bort till såna här äh, lämnar pengar till maskrosbarn mm. varje månad och till äh, FN och är det? Det är nog Världsnaturfonden också. Det ja. Och så är det några andra grejer som jag också här, mamma, tycker jag ska ta bort. Och jag bara, nej, här ska inte ta bort. Och ser jag ibland så här, skänk det här, du är ju alltid där. Och så tänker jag, ja jag har faktiskt pengar att ge dem. Och jag är också så, men jag tror nu har vi i vår familj så är vi faktiskt. Bara, vi har bara haft en inkomst under ganska lång tid. Eftersom ja, det hände grejer i familjen som gjorde att en av oss behövde vara hemma liksom. Eh, och, och, det, och det då kan man ju, det är ju alltså, det, vi har haft möjlighet i det mm. och har det så det är ju helt fantastiskt jag vet inte hur vi hade klarat det annars eh, men det är verkligen ingenting som människor alltså de flesta människor kan ju inte, kan ju inte ha en familj och bara ha en inkomst så, det blir ju så, en ja, ja, och jag, så, så det är inte så att jag kan strö pengar omkring mig. För det kan jag faktiskt inte. Men det är också det att för att vi bara har en, en inkomst. Och jag är ändå väldigt mm. tacksam för att vi har kunnat lösa det som vi har kunnat lösa. Mm. Jag ska klaga absolut inte. Men det finns ju något det här också tror jag. När man, när man har haft det svårt och, och varit mm. fattig och, och få mycket pengar. Antingen så blir man liksom nyrik och köper allting. Så här. Eller så blir man som du och jag kanske lite också, skänker mycket ja, lite då dåligt samvete och jag vill inte ha det och jag tycker inte visst för att, för att äh, men du vet det är gnagligt i mig någonstans också till det så får vi väl glädjas över att vi har jobbat och fått de här positionerna vi har vi har pratat om det här innan tror jag ja, det har med vi våra arbeten mm. Men jag tänker så här, ja alltså om vi hade jobbat eh, alltså som chefer då så hade, vi, ju hade fel, vi haft ännu, haft ännu mer. Vi gör ju inget dåligt jobb så Nej. man får väl tänka att men vi, vi gör ett bra jobb. Och det är klart att alltså man är i en utsatt ställning som politiker mm. också. Så att, det är ju, ja. Nej, men jag tycker inte att vi får för mycket på Nej. det sättet. Utan, men däremot så tänker jag ändå. Och jag har inget dåligt samvete på det. Så att jag lämnar pengar till, till andra ställen. Det har jag alltid gjort. Jag gör mm. det för att, för att jag tycker att det är viktigt. att kunna och vi har. Ja. Men, men, men då kan man ge lite mer bara tänker jag. När man, Precis. Men, men ja. Nej jag tycker vi ska. Jag har inte, jag, vi ska inte ha dåligt samvete. Det har jag också sagt innan. Vi har ett ganska långtgående ansvar. Och vi är faktiskt aldrig lediga. Utan vi är faktiskt i tjänst nej. varje dag, varje dag, mm. hela året runt. Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Mm. Och händer det någonting så står vi inte under arbetsmiljölagen heller så vi har inte så mycket skydd. Nej att men precis, ingen A-kassa heller. Nej, nej, nej. Hända nej. Vi det är inte a grundande, det är ju arbordet. Och det, det blir jag för jag betalar ju min A-kassa varje månad ändå. Men... Mm. Det är, det är faktiskt inte avkastig grundande. Ja. Jag tror att de kan, alltså det, det, jag vet inte om man kan gå tillbaka och se när man arbetade sist gång. Men mm. menar, om man inte arbetat på många år, då kommer man ju bli påverkad. Hade, mm. hade jag blivit av med det nu så hade det inte gjort någon skillnad såklart. Jag har ju precis jobbat, men mm. ja, om man inte har gjort det på flera år så har man ju antagligen inte heller. Nej, jag var varit känslig i, i över åtta år. Vet du. Mm. Herregud. Ja, det är svårt i det. Men jag tänkte det, men du. glida in bara på något snabbt annat, Louise. Mm. Om du var färdig med ja. det då. Ja, nu lämnar vi det. Ja, nu när vi liksom är så... <laughs> Och vi kan ha vänner i politiken, ja, säger vi precis. också. För, ja. ja, det kan vi ha. Mm. Och nu när vi då har blivit så duktiga som vi har blivit, så har vi också blivit så kunniga. Du <laughs> tänker på det mötet vi var på i Hundebo. Ja det var väldigt roligt faktiskt. Det var väldigt ja. roligt. Vi var på ett möte där det skulle handla i Soternä så har vi ett, ett företag de vill ha en, ja, de vill odla lax då. Och de har sökt tillstånd och så har de inte fått det tillståndet och, och så har de sökt ja, överklagat och sådär. Men så var det en föreläsning och då var ju jag och Louise ditbjudna och några till. Eh, både tjänstepersoner från Soternäs kommun och så var det politiker från Soternäs kommun. Och några och forskare. Jag forskare också. Ja. Och... Eh, och så ringde ju du till mig och sa att du var lite försenad och sa så här, jag blir lite nervös för det här står det att jag är sakkunnig. Ja. Men det kan jag väl inte vara. Jag vet ju inget om det där. Nej, så ja, det är säkert bara något som står. Och så jag in till och som är by oh, ordförande i stämmer för oss. Ja, och så sitter vi där och fnissar lite grann. Så så jag, stackars, stackars Hon var lite orolig över det, men det ordnar sig nog. Ja, det gör det, sa och så skrattar vi lite. Och så säger han som... Eh, är sådana här då att Ja, och så har vi ju några sakkunniga här. Och då är det tresman Manchin så kommunstyrelsens ordförande. <laughs> ah, vad är det som händer, tänkte jag. Jag är väl lite sakkunnig. Jag kan väl inte titta på det här. Och tillstadsprocesser i miljöbarken. Det, det kan ju inte göra någonting om, om heller. Nej. Det var Men... känns som att det var noll. Alltså, han hade ändå... Eh, Liksom tjatat att jag skulle komma och att jag inte skulle glömma och så men det st jag kan inte komma ihåg att jag någonstans har fått till mig att jag skulle vara sakkunnig och faktiskt säga någonting och att vara påläst nej, det går ju inte, nej inte jag heller så jag blir också lite paff där <här> när, när man får, och när man inte, du vet det är så när man går i skolan, man vill gärna räcka upp handen och så kan, <här> kan man få kan man få uh, frågan men man vill ju inte vara oförberedd att bara någon pekar på mm. henne och, och säger. Vad tycker du om det här? Om man hänger ingen och Det enda jag sa, jag väl på mötet truff, för att jag blev så panna. Alltså, jag sa väl att den där kunskap jag har om fiske att jag var ihop med en fiskare en gång i tiden. Ja, det gjorde du. Jag, det, det var, det jag var, det sa det va? Ja, det sa du. Men. De tyckte det var bra. Alla skrattar Ja, men det är ju så. Men, men ja, vi, det gick ju bra ändå. Ja, det, det. det var intressant. Jag, jag tror också att det var viktigt att vi var där. Jag var där för att lära mig och visa mig intresserad. Och det, det tror jag är väldigt viktigt att du också var som kommunstyrelsens ordförande ja. i Soternä. Så att du är där och engagerar dig i företag som, som vill etablera sig och deras svårigheter. Och det var ju lite konstigt, eller konstigt. Jag, jag, jag, jag vänjer mig inte för jag känner att jag är Therese och så blir det så mm. konstigt med någon annan. Tänker att jag är något annat. Mm. Och så när jag kommer in. Och så var det en kvinna som stod och tog emot. Så säger jag, Alltså kommer du. Åh oh, vad coolt eller något. Och så tänkte Åh oh, vad konstigt. <håll> men du får vänja dig vid det. Det känns ju inte cool. <håll> så känner jag med nu. att man, När man kommer. Att man, man liksom blir presenterad som riksdagsledamot. Eller du som kommunstyrelsens ordförande. Att det, det blir lite mer högtidligt. Och. <håll> Och, det, jag mig och man kan komma in på alla, man kommer in på alla möjliga mingel. Har jag har ju sagt till dig. Om man säger att man är riksdagsledaktion. Nej. Det, äh, det, men det är klart att jag tror att det uppskattas väldigt mycket. Det, det är coolt att du kommer. För det uppskattas att man, man kommer ut och finns. Bland människor. Men du, det är lite svårigheter ibland också. Ju. Du har väl något. Jag har ju, I riksdagen har vi ju röstat om NATO för några veckor sedan. Mm. Eh, och när det gick igenom då att Sverige ska ansöka till NATO. Nu får man ju se hur, hur det går med det. Det har, mm. har inte gått så bra hittills. Men då applåderade ju då hela riksdagen. Jag vet inte om det var hela. Efter beslutet togs. Men jag gjorde inte det. Mm. Jag tryckte på knappen. Eh, på, på den gröna knappen. Och jag röstade ja. Men jag applåderade inte mig själv. Eller beslutet. Nej. Jag har alltid känt att jag, eh, in, jag, jag, är, jag är jättetveksam om jag tycker att Sverige ska vara med i Nato. Jag, mm. eh, och jag svänger lite så där vecka, vecka till vecka. Men det var, kändes ett märkligt beslut att ta. Och, eh, men också det enda jag kunde göra. En, att trycka på den där gröna knappen. Mm. Ja, ja. Och så är jag det är ibland så kommer Det är partiet i alla fall. Vad sa du? Ja, vi ja, men man det man måste det. det man måste det. Om mm. och, och man, man har sina åsikter och man först talar i andra forum och sen och när man kommer till, till skarpt läge så får man liksom rösta. Och så får jag lita på att de som är insatta i det här på ett annat mm. sätt än vad jag är. Eh, de har fattat det här beslutet och jag står bakom det. Sen så kanske jag tycker men... någonting annat i hjärtat, men så är det. Men hur går ton gångerna i riksdagen nu Louise, med tanke på att Finland faktiskt har intresse i NATO? Mm. Nej men vi har ju fått mm. Det är så svårt ja, för vi har, vi har fått lite information. Eh, och den är faktiskt den får vi faktiskt inte föra vidare. Eh, och, och eh... Och jag vet inte riktigt så att säga nu vilken information jag har fått som är hemlig och vilken information jag har fått som inte är hemlig. Så jag tänker, ingen, jag, jag ska mm. nog inte säga någonting. Nej. Nej. Eh, inte för att det, det stora statshemligheter men, men eh, vi får väl se hur det, går, hur det blir. Ja. Ja. Vi, vi hoppas att vi kommer med er till slut som att de vill det. Och våra partier har ju tagit ställning där så då får man väl ändå. Oh, ja. Jag kan känna ja. mig som dig jag känner mig också tveksam men jag tänker att någon mm. annan får ta det beslutet som ja. är Ja, Jag accepterar, jag, jag accepterar mm. det beslutet som är även om jag mm. liksom hade kanske velat någonting annat. Mm. Så är, är det som det är. Men du ja. har också fått lite surdegar som du måste ja. ta ansvar för. Ja verkligen, nu på senaste kommunfullmäktige så fick ju jag en interpellation som kommunstyrelsens ordförande och det var ju väldigt... Mäktigt. Interpellation är en, kan vi väl säga, det är en, en fråga som, ja. som någon ofta i oppositionen ställer till, till de majoriteten och sen så mm. blir den frågan en debatt ja precis i kommunfullmäktige för det finns, helt enkelt. Ja. Mm. För man kan ju antingen ställa en interpellation eller ställa en fråga. Och i den en fråga så, så, så svarar ju eh, den som har fått frågan. Och sen så är liksom, kan den som har ställt frågan debattera. Någonting. Mm. Men det är ingen annan som får debattera. Nej. Men på en interpellation så kan ju alla gå upp och debattera. Mm. Eh, och det blev ju en jäkla debatt alltså. Eh, några sa att det var ett av de roligaste kommunfullmäktige på länge- vi var, vi var ju laddade till tänderna och det, det var det alltså han som är andre vice ordförande och opposition då i, i utbildningsämnet ställde en fråga till mig om vi skulle lägga ner två skolor, små skolor hos oss. Och det, han har ju sprungit lite före men det är förvaltningen som har förslag på att... Ta bort ett ettan till tre och sätta dem på de större skolorna för det är så få barn. Så att det blir inte varken kostnadseffektivt eller bra pedagogisk verksamhet av det. Men vi har ju inget, inget beslut från våra partier att lägga ner de skolorna. Men det blir ju en sån debatt om det här och har blivit det efteråt också. Eh, både med insändare i tidningen och eh, nu sist eh, på utbildningsnämnden då eh, yrkade de avslag på budgetförslaget. De har ju lagt ramarna i kommunfullmäktige förra året, den forna alliansen som sitter i opposition idag eh, med de här besparingarna. Men nu säger de att de skulle ta ansvar för kommunen och de skulle sitta i opposition och, och de skulle ändå ansvar så gott gick. Och de tar inte ansvar utan de menar att man ska inte spara någonting någonstans. Och det är deras, deras eget förslag förslag tas... från början? Det är deras eget ja. från början. Ja. Men vart pengarna ska tas ifrån det vill de inte säga. Och jag tycker det är högst oansvarigt att säga att man, man har inga som helst förslag. Man kan skära på vissa delar man vill stänga förskolan på Smögen. Men vi har ingenstans att flytta barnen. För att vi hade flyttat eh, skolbarnen från Smögenskolan till kunskapsskolan hade vi tänkt. Eller förvaltningschefen rättare sagt tänkte inte, inte vi. Det var inte Socialdemokraternas förslag utan det är förvaltningens förslag. Alltså det har kommit in massa kianmälningar från rektorerna. Arbetsmiljön är oerhört dålig för lärarna och så. Um, och uh, kanske inte just för lärarna i de små skolorna men i de större det, det är för mycket ja, man skär för mycket i de stora verksamheterna och de små verksamheterna där är det svårt att skära för då finns det ju ingen personal att man tar bort det, vilket gör att det blir en dåligare arbetsmiljö i de större skolorna alltså som inte speciellt stora vi har 170 barn i på skolan, så att det är ju inte en jättestor verksamhet men, nej, men då har vi ingenstans att flytta de barnen. Och sen ska det äskas pengar i kommunstyrelsen. Alltså det är oansvarigt tycker jag. Och, jag tyck och, och även det här nya partiet. Demokratiresan går in då. Det lokala partiet som ska värna alla medborgare säger de De går in då liksom. Godkänner. Nu sa jag det igen liksom. Det är mitt nya ord. Eh, och, och då går de in där och säger håller med om att. Nej skolorna ska vara kvar. Man får, de tar ett beslut, lägger ett yrkande på att vi får inte flytta årskurs 1 eller förskoleklass till trian från varken Smögen eller skola, För att om man gör det så måste man lägga ner för då finns det inga barn kvar. Så det blir så automatiskt då. Ja. Så de majoritet, majoritet, då har de majoritet? Då har de majoritet, de, de får majoritet tillsammans då. Nej, ja, men vi har inte kommit till kommunfullmäktige nu. Men, och då tänker jag så här. Eh, det här nya partiet då. då blir jag jag mm. går ju igång. Dels går jag igång på att den forna eh, majoriteten. De som är alliansen som är opposition idag. De har vetat det hela tiden. De har bara kastat i knä på oss. Och så sitter mm. vi i minoritetsstyre Och så vet de att vi måste göra det här, Men de står där och säger nej. Och det nya partiet som säger att vi är för alla medborgarna. Fast det är de ju inte. Alltså utav, det är ungefär 50 elever på de här två skolorna. 24 elever på den ena skolan och 30 på den andra. Sen har vi mm. ungefär 670 elever i de andra skolorna gemensamt i, i Hunnebo-Kungsamt. Så ni har en skola, så, så. alltså en fysisk skola där det bara är 24, går 24 elever. Så ja. har ni en skola där det är, hur mycket sorry, att det var på den andra? 30. 30. Mm. Åh kära någon, det är ju jättesvårt att ha. Så, alltså jag tänker för i fyra klasser, det handlar de också oh, då. Förr i tiden så fann, här fanns det en lågstadielärare och så var det en mellanstadielärare. Och och så, eller var det en, en lärare som hade alla elever. Ja. Och nu är det ju inte så längre. Nu, nu är det behöriskrav på ett helt annat sätt. Och man, man, måste ha alla, man måste ha lärare som är i alla de här ämnen. Man måste ha och idrottslärare, mm. och mattelärare, och NO lärare och s SO lärare Annars så blir det som att du går på en liten skola men du, du, kom, du får inte lika bra undervisning som de som går i andra skolor. För du får inga behöriga lärare. Så kan man ju inte heller säga. Utan man är ju, mm. måste ju ha den där, och det tror jag inte riktigt folk förstår, att man måste ha den där. Eh, man måste ha lärare i alla ämnena även om man går på en liten skola. Därför så blir det så oerhört svårt att driva så små skolor. Men det är väldigt konstigt för... Alltså vilken, vilken taskig opposition du har fått. Jag tänker vi i socialdemokraterna ja. honom, Vi har alltid varit i opposition. Och vi kan vara tuffa ibland. Men jag skulle ha sett aldrig att vi har lagt. Att vi har alltid haft täckning för de förslagen. Och den där viljan vi har haft. Mm. Om vi skulle säga nej till att lägga ner en skola. Så hade vi kommit med ett, en, en finansiering på det. Vi har aldrig vågat göra på något annat sätt. För det är så jädra populistiskt. Ibland har jag känt mm. att jag har, skulle ha velat liksom. Eh, fan vi i opposition liksom. vi behöver inte ta ansvar nu säger vi vad vi tycker eh, men, men jag tror aldrig vi har gjort det jag kan faktiskt inte komma ihåg det och speciellt Nej. inte som ett statsböende parti som Moderaterna och grej, vad ska jag säga? grejen är att vad skulle hända om de kommer i majoritet igen då får ja, men... de ju driva igenom det här för de kommer inte ha något annat alternativ heller Nej, för det nej. är ju så här alltså, grejen är ju, det, Louis, Att om vi inte vi kan få igenom våran budget på ett mm. skyst sätt mm. Mm. så kommer ju inte vi, då måste nej. vi stiga åt sidan och säga ja. att nej, vi kan inte ta den här utan då får någon annan ta över volle. Och mm. då blir det ju de i så fall som mm. får ta detta. De får och då ta det, undrar det. Jag, Ja, och då undrar jag hur de har tänkt att lösa det men ska man gå med ett minusresultat vilket man inte får enligt lag du kan inte gå med ett minusresultat det kommer väl eh. Moderaterna aldrig kunna göra? Nej, så nej. De Eller, kommer ju, nej. nej det de vill göra då nej men de kommer då jag, jag förstår inte för de vill inte säga upp x antal personer som man är tvungen till att göra de är outbildade då och inte några är tillsvidareanställda men några är vistelsanställda. Vilket är att de har vikariat och mm. de får inte förlängt. Men, men bara för att de ska finnas kvar. För att man inte ska lägga ner skolorna. Det, alltså det, det finns ingen logik i det. Men där, då måste ju istället för. Ska man, har man beslutat att man ska spara x antal miljoner. Jag tror det är fyra eller fem miljoner som ska spara. Men då måste man ju ta det någonstans. Och mm. vart får man ta det? Jo på verksamheten. Men vem tar man det ifrån då? Vem bryr man sig om då? Ja, man bryr sig om att två skolor finns kvar. Det är ungefär 50 barn. Men de andra barnen som går i de andra skolorna. Med 170 barn i, i Hundebo strand. Och, eh, kan det vara 300 eller någonting i den andra skolan. Och, 300, och så, ja, man räknar mm. ut det där men vi har ju fler barn i Kungsamö än i Hundbo naturligtvis man, kan säga, nej, men man tänker inte på dem vad ska vi skära bort där? ska vi skära bort mm. lite fler lärare? de säger att det är mycket kränkningsrapporter från de här skolorna och dels i Hundebo strand så jag tänker säga, ja, hade vi fått fler pedagoger nu, så hade vi haft flera som var ute och kunde ta tag och liksom mm. haft koll på barnen man, hade kunnat, man kunde, hade kunnat haft resurserna där de skulle vara istället. Mm. Och, men det kan har... jag tycka, och det kan jag tycka är konstigt med det nya partiet som kommer in och säger att vi är för, för er invånare. Ja, men det är de inte. För det, de, det, man, bygger ju inte, man har inte kvar skolor för föräldrar. Det Nej. kan man inte ha. Nej. För barnen säger inte att jag mm. vill inte åka till Hunnebo eller till Kungsa. Eh, utan då är det föräldrarna. Mm. Eller de vuxna som man har kvar skolorna för. Men de går ju inte ens i skolan. Men har detta, ni har haft, en, ska jag, man, ni har haft det här i kommunfullmäktige debatt. Man kan gå in och titta på den. Mm. Jag har inte läst, har det ja. kommit en massa arga insändare mot socialdemokraterna då eller som driver detta? Nej. Det brukar ju bli folkstormar när det gäller skolnedläggningar. Så. Ja, nej men det har det inte nej. blivit ännu. Nej. Utan alltså på smögen är ju den här frågan egentligen död. Det har varit eh, hängande över smögenskolan ja, nu länge som helst. jag vet att det är så att, redan. Ja. Ja, så att, det, för dem är det helt okej, okay, föräldrarna, att man flyttar över ungarna. Mm. Eh, det är Bovald som är problemet, där det mm. blir 24 barn. Men jag tror att det kanske till och med blir mindre eh, barngrupper. Med tanke på att eh, om de har syskon som börjar fyra femman eller sextan. Så, och kommer upp eh, och börjar förskoleklass så mm. brukar de barnen få eh, börja eh, tidigare i klassen bort i Hundebås Och det, det vet vi ju ingenting om. Eh, så att, det, ja, det kan ju bli hur få barn som helst egentligen. Eh, så man ska, det kostar mer att hålla igång eh, med, med värme och el bort i det huset än vad det mm kostar att hålla igång hela skolundervisningen typ, i en större skola. Men, om, men det kan vara så att eh, att demokratiresan heter de va? Och eh, ja. moderaterna och vad nu nu är mer att de följer er att de har ett eget förslag kommunfullmäktige och så, och så får de igenom det de säger att man inte de får inte göra någonting. Men då får de ju också ha någon slags finansiering på det ja. då. Då kan du säga att okej, okay, ni får det genom det du vill, men vad gör vi nu då? Ni, ja. Vad har ni nu då? Men i Moderaterna som har styrt i Tanu med så många år. Har de helt tappat det eller, eller vill de bara. Eller sätter i Soternäs. I vad sa jag? Styrt, ja, som, ja, förlåt, som, de har styrt här i för länge också. Men som har styrt i Soternäs så många år. Har de helt tappat det eller vill de bara göra det jävligt surt för, för er? Nej jag tror de har tappat det helt och hållet när det gäller ja. skolan. Det, det är där det ligger. Alltingen ska vara det de skolorna ska vara kvar man ska slåss in till sista blodstroppen jag vet inte vi kanske inte ens får lägga ner skolan om det går ett barn kvar så att det är oerhört komplicerat mm. men eh, jag är positiv Louise jag tänker att det löser sig med tiden jag har fyra barn jag har, Och har du, värre grejer. du sa ju det igår på mötet med er. jag tyckte det var så klockrent sagt om det, det, det, det, det, vi får avsluta nu kanske men om ja. vi nu avgår till det vi sa från början. Att det blåser på toppen ibland. Och det kommer göra det ibland. Men om man får ha bägge fötterna på jorden. Och så andas ut och tänka att som sagt. Fyra barn hemma. Och ett stor livserfarenhet. Det räcker ganska långt ändå. Hantera omöjliga personer. Det är ju inte så att du inte är van att hantera människor. Du är ju expert på det. Ja. Du är Få, det blir en liten extra lång podd idag kanske men det får överleva det tänker jag. Ja, men, det är så här man kan ja, spola, ju spola om man kan postpodd. också. Man kan också sätta ja. oss på sån här speed med så att man hör oss jätt, ja. prata jättesnabbt. Du har du någon ja. lindring? Ja, men, ha, men jag, har jag Ja, det är klart att jag har en mm. Men nästa gång så tänker jag att kan vi inte köra lite heliumballong och sitta och prata? Jo, helium. jag håller, köpte ju det till mitt kalas. En sån här helium... Eh, <skratt> vad heter det? Heliumupplåsare det heter Ja, men du vet. Helium som man vill upp ballonger i. <skratt> ja. Det kan vi göra. ja kul. Ja, det tycker jag. Det är kul. <skratt> oh, herregud. Ja, herregud. Nu ska vi avsluta. Jag en alltså, glad påsk och avsluta med en limrik. Ja, precis. Mm. Och det kan ju hända att den glada påsken kanske är... Långt efter påsk men det har de säkert koll på. Just ja. det, när det här sänds ja. Mm. Kanske är det inte tar vi lite... påsk längre. Idag är det långfreda när det här spelar sig. Idag är det mm. Och nu har vi en liten limrik från Svea hundar av Lasse Alfredsson. De är lite Hasse Alfredsson? Uh -huh. Ja, så jag Lasse. Aj, jag tror det, jag vet inte. Tyckte du så Lasse? <laughs> men jag, menar, du sa... <laughs> jag menar Hasse. Jag menar Ja, ja, vi går vidare. Ja, den hände i lustgården i eden. Att Eva fick se den. Och gneda. Adam, vad har jag gjort? Oh, den växer så fort. Det är något underligt med den. <laughs> det var ju en passande, eftersom det är påsk. Kristelgården största högtid. Så det var det ändå en passande religiös glimrik som jag hoppas ingen kände sig kränkt eller tog illa vid sig. Den var ju jätterolig. Lite smakfull snusk. Piggar alltid upp. i alla fall ja. tycker jag. Ja det får det vara. Ha ja. Har du Ha det, ha det så gott alla Glad lyssnare. Påsk. Glad påsk.